7. Обід у ресторанчику «Бев» складався з курячого битка, спаржевої квасолі й персикового коблера на десерт. Непогано. Інша річ – номер, що йому дістався в мотелі «Дюпрей». Порівняно з ним, номери, що в них Тім зупинявся протягом своєї довгої прогулянки на північ, видавалися палацами. Кондиціонер у вікні діловито торих котів та багато прохолоди не приносив. Іржава душова лійка протікала, і зупинити цей капіж не було можливості. Зрештою, тім підклав рушник, щоб приглушити цей ритмічний стукіт. Абажур на лампі біля ліжка був у кількох місцях пропалений. Єдина картина в кімнаті – тривожна композиція з вітрильним кораблем і командою, що повністю складалася з чорношкірих чоловіків, вишкірених і, можливо, одержимих думками про вбивство. Висіла криво. Тім спробував її поправити, та картина знову одразу з'їхала навскоси. На дворі знайшовся садовий стілець. Сидіння провисло, ніжки проєржавіли так само, як і дошова голівка – але вагу Тіма він витримав. Джеймсон сидів, випростовши ноги, ляпав комах і дивився, як сонце пропалює лісову гущавину помаранчевими, мов вогонь у печі променями. Від цього споглядання йому стало радісно і меланхолійно водночас. Десь о 8.15 з'явився ще один, майже безкінечний вантажний поїзд. Він перетнув штатну дорогу і покотився далі повз складські приміщення на краю міста. А то клятий Джорджія Саузерн завжди спізнюється. Тім узирнувся і збагнув, що ліцезрія власника і єдиного працівника вечірньої зміни в цьому вишуканому закладі. Чоловік був худий, мов терлиця. Верхню частину тулуба прикривав довгий жилет в індійських огірках. На ногах штани кольору хакі. Підкорочення, щоб краще було видно білі шкарпетки і старі кеди конверс. В обличчі було щось щуряче а обрамляла його вінтажна зачіска під бітлів. «Та що ви таке кажете?» – відреагував Тім. «Байдуже!» – продовжив Норберт і стенув плечима. «Вечірній поїзд завжди проїжджає без зупинок. О північний майже завжди, якщо тільки не треба відчепити дизель чи відвантажувати фрукти й городину для бакалійної лавки. Оно, вузол!» – чоловік тицьнув кудись з хрещеними пальцями. Одна коля йде в Атланту, Бірнінгем, Гансвілл та кіто місця. Втора ж десь з Джексонвілла в Чарлстон, Вільмінгтон, ньюпорт Ньюс та кіто місця. Головно, спіняються денні товарняки. Думаєте стати на роботу на тих складах? Трамп завжди бракує робочих рук. Тільки спину треба сильну мать. Не для мене це заняття. Тім поглянув на чоловіка. Норберт почовгав кедами і утнув вищір, в якому проглядалися, як це називав Тім, зуби в стилі кантри. Ну, тобто, зуби ще були на місці, але готові скоро повипадати. «Де ваша автівка?» Тім мовчав і не відводив очей. «Викоп?» «Зараз я мужик, який милується заходом сонця крізь дерева», – сказав Тім. «І я радше б цим займався на самоті». «Ні слова більш, ні слова більш», – відповів Норберт, рушив на відступ і зупинився тільки, щоб кинути через плече єдиний примружений оцінювальний погляд. Вантажний поїзд врешті-решт проїхав. Згасло червоне світло на переїзді, піднялися шлагбауми. Нечисленні автівки, що чекали на перехресті, завели двигуни і поїхали далі. Том спостерігав, як сонце, опускаючись, міняє колір з помаранчевого на червоний. «Небо ввечері пащіє, той моряк собі радіє», як сказав би його дід «Нічний патрульний». Тім дивився, як тіні сосен видовжуються та з'єднуються на штатному шосе 92. Він був майже певен, що не отримує посади нічного патрульного, і може воно й на краще. Таке враження, що Дюпрей розташувався геть далеко від цивілізації, не просто на запасній колії, а взагалі на безпутті. Якби не ті чотири склади, то цього міста, певно, просто б не існувало. Під яким таким кутом треба було дивитися, щоб вбачати сенс виснування цих складських приміщень? Для чого вони? Зберігати телевізори, що прийшли з якогось північного порту на кшталт Вілмінгтона чи Норфолка, аби потім їх доправили в Атланту чи Марієту. Зберігати коробки з комп'ютерним приладдям, що приходять з Атланти, щоб потім їх знову навантажити на поїзди і відправити в Вілмінгтон, Норфолк або Джексонвілл. Зберігати добрива й небезпечні хімікати, бо в цій частині Сполучених Штатів нема закону, який би це забороняв. І так по колу знову і знову. Але ж кожен дурень знає, що котів у колі чортма. Тім зайшов у номер, замкнув двері, марний вчинок, бо стулка була така хистка, що з єдиного копняка виб'єш, скинув в одяг і вклався в самій білизні на ліжко. Провисли про тебе без паразитів. Ну, принаймні наскільки йому вдалося в цьому пересвідчитись. Він закинув руки за голову і взявся витріщатись на картину з вищереними чорношкірими, що становили екіпаж на фрегаті, ну чи як там звуться такі кораблі, чим вони займалися? Чи були вони піратами? Як на Тіма, то саме на піратів і скидались, але хоч ким вони були, зрештою все закінчиться розвантаженням і завантаженням у черговому порту призначення. Може це всього стосується і всіх. Не так давно він і сам вивантажився з рейсу Дельти, що летів у Нью-Йорк, а після того завантажував у сортувальний апарат пляшки і бляшанки. Сьогодні він на прохання милої пані бібліотекарки завантажив книжки в одному місці і розвантажив їх у іншому. І тут він опинився тільки через те, що автівки геть перевантажили шосе Ай-95, бо чекали на аварійну бригаду, що мала приїхати і відтягти в бік розбиту машину якогось бідолахи. Мабуть, уже після того, як нещасного водія завантажили до швидкої та вивантажили у найближчі лікарні. Він просто ходить і стукає у двері. У цьому, як казав дід, і є вся краса. Тім заснув і прокинувся лише раз у півночі, коли проторохкотів котів ще один вантажний поїзд. Він сходив у туалет і перш ніж знову уляхтися в ліжко, зняв ту картину і притулив команду витріщених чорношкірих обличчям до стіни. Від цього клятого малюнка трижаки пробирали. 8. Коли наступного ранку задзвонив телефон, Тім уже прийняв душ, знову усівся на садовий стілець дивитися, як тіні, що покривали дорогу на світанку, починають відступати в інший бік. Телефонував шериф Джон. Часу він не гаєв. «Я думав був, що ваша головна та крану на роботу не приходить, тож подивився про вас в інтернеті, містер Джеймісон, і здається, ви в анкеті пропустили кілька фактів, та й у розмові не згадали». У 2017-му ви отримали грамоту за врятоване життя, а в 2018-му відхопили звання найкращого полісмена міста Сарасота. Ви що, про це просто забули? Ні, відповів Тім. Я спонтанно подав заяву, якби було більше часу подумати, я б усе це дописав. Розкажіть мені про алігатора. Я виріс на березі малого болота Піді, тому обожнюю цікаві байки про гаторів. «Ну, байка не дуже цікава, бо гатор не дуже великий. І я не рятував життя тому малому, хоч історія дійсно з гумором». «Розповідайте». Надійшов виклик із Верховини. Це такий приватний гольф-клуб. Я саме був неподалік. Малий сидів на дереві біля одної з водних перепон. Йому було років 11-12, і він горлав на всі печінки. Алігатор сидів унизу під деревом. «Схоже на малого самбо», – сказав шериф Джон. Літл Блек Самбо. Популярна дитяча книжка шотландської письменниці Гелен Беннерман про пригоди хлопчика в Південній Індії. Тільки якщо не помиляюся, в оповіданні замість гаторів були тигри. І оскільки гольф-клуб приватний, то можу поспорити, що й малий на дереві не був чорношкірим. Не був. І алігатор радше спав, ніж чатував, відповів тім. Усього футів зо п'ять, максимум шість. Я позичив у батька того малого ключку Iron No5, а саме батько висунув мене на нагороду і влупив йому кілька разів. Влупив в алігатору, сподіваюся, а не батькові, тім засміявся. Точно. Алігатор повернувся собі у водну перепону, малий зліз із дерева, і на цьому все скінчилось, тім помовча і продовжив. Я ще й у вечірні новини потрапив. Ведучий жартував про те, як я гатора драйвонув, гумор гольфістів все таке. Драйв у гольфі. Перший дальній удар по лунці. Ага. А найкращий полісмен? Ну, мовив тім, я завжди приходив вчасно, ні разу не сидів на лікарняному, і звання треба було хоч комусь віддати. Кілька секунд на іншому кінці дроту панувала тиша. Тоді шериф Джон сказав... Не знаю, як воно зветься, благопристойна скромність чи низька самооцінка, але мені що те, що друге, не до вподоби. Розумію, що при такому короткому знайомстві багато не розказують, але я людина відверта, рубаю з плеча, як то кажуть. Наприклад, моя дружина. Тім поглянув на дорогу, на залізничні колії, на тіні на відступі кинув оком на водонапірну вежу, що височила над містом, наче робот-загарбник у якомусь фантастичному фільмі. «Буде черговий спекотний день», – дійшов висновку Тім. Та він дійшов іще одного висновку. Оцю саму мить він міг отримати або прогавити роботу. Усе залежало від того, що він зараз скаже. Питання в тому, чи Тімові насправді так хотілося бути нічним патрульним. Чи це просто забаганка, що виросла з сімейної легенди про дідуся? «Містер Джеймісон, ви ще тут?» Почесне звання я заслужив. Воно могло дістатися й іншим офіцерам. Я працював із чудовими людьми. Але так, я його заслужив. Коли поїхав із Сарасоти, то багато з собою не взяв. Планував, щоб мені переслали решту, коли я трохи обізнаюся в Нью-Йорку. Але цей диплом я прихопив. Він у мене в торбі. Якщо хочете, може показати. «Хочу», – відповів шериф Джон. І не тому, що я вам не вірю. Просто хочу подивитися. У вас дуже вже висока кваліфікація, як на нічного патрульного. Але якщо вам справді так хочеться в нас працювати, то починайте сьогодні ввечері. Або одинадцятій. З одинадцятої до 6 Такі умови. Мені і справді хочеться, сказав Тім. Гаразд. І все так просто? Ще я така людина, що довіряє своїм інстинктам. Плюс я наймаю нічного патрульного, а не охоронця в Брінкс. Брінкс Кампані. Американська приватна охоронна компанія. Тому так, усе просто. О 10-й можете не приходити. Поспіть ще трохи і завітайте до нас десь о півдні. Офіцерка Галіксон вас проінструктує. Це багато часу не займе. Не ядерна фізика, як то кажуть. Проте ядерні двигуни в нас на Мейнстріт дійсно можна побачити. У суботні ночі, коли зачиняються бари. Гаразд. І дякую вам. Подивимося, як ви мені дякуватимете після першого вікенду. І ще дещо. Ви не помічник шерифа і не маєте права носити вогнепальну зброю. Якщо потрапити в ситуацію, що з нею ви самі не впораєтеся, чи оціните її як небезпечно, то звітуйте по рації в головний офіс. Домовилися? Так. Сподіваюся на це, містер Джеймісон. Бо якщо я дізнаюся, що ви носите на чергування зброю, то наступним винестимете свої валізи геть із міста. Зрозумів. Тоді відпочивайте. Незабаром ви станете створінням ночі. Як граф Дракула подумав Тім. Він поклав слухавку, повісив на двері табличку "Не турбувати", запнув тонкі сумовиті штори, завів на телефоні будильник і знову ліг спати.